Drottninggatan, Stockholm. Under terrordagen 2017 befann jag mig på Pungsholmen och lämnade ett visst ställe där jag träffade min nuvarande ex. Jag vet att tunnelbanan inte alls fungerade och det var en överallt som körde i fjärran. Jag var tvungen att googla upp allt, vilket var ganska svårt på grund av att celllinjerna var överbelastade och jag blev paralyserad av rädsla. Det fanns en beväpnad terrorist på frihot i centrala Stockholm och ingen visste var han egentligen befann sig. Det rådde stor panik i luften. Folk strömmade till broarna för att försöka lämna staden till fots. Explosioner gjorde i fjärran. Det luktade bränt i luften. Jag kunde inte ringa mina föräldrar. Uppkopplingen bröts hela tiden, så jag tog till att gå direkt från Kungsholmen till Södermalm mot Liljeholmen till Fots och fundera på vad jag skulle göra därifrån. Märkligt nog barrikaderade polisen broarna, troligen i tron att hotet kunde komma utifrån, och ingen kontrollerade legitimationer på människor som befann sig inom avspärrningen när de lämnade centrala staden. Det slutade med att jag tog en choklad på överföljande McDonalds i området och sedan åkte jag till Skarpnäck, där jag bodde för tillfället, med en kraftigt överfull goss. Allt gick bra, men jag var livrädd, vilket förmodligen alla var. Allt annat är historia.